Rugăciunea a 38 și pentru taina și mucenicia inimii Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă prin taina și mucenicea inimii ai deschis ușa de taina a inimii cuvioșilor din Palestina. Acachie, Afrodisie, Atanasie, Sinaitul, Antos Bătrânul, Berges, Constantin Coplie, Cosma, Cristofor, Romanul, Christofor Cuprie, Dorotei Dositei, Epifani Eustohia, Pirotei Nipticul, Gabriel Kamaliel Yerassim, George Byzantinul, George Sinaitul, George Fanaritul, George George Josevitul, Grigore Sinaitul, Hariton Marturisitor, Christofor, Jakob Tihasprot, Ignatii Ilarion, Mare. Ioan Josevitul, Ioan, Ioan, Ioan Scararu, Ioan Sihastru, Isikie Takutul, Ioana Stavaitul, Isikie, Al Alorugului, Isikie Justinian, Marco Caligraful, Maria, Mariamna, Marta Martinian, Martidie, Matia Arundalus, Mati, Megetie. Smeritul, Mina, Sinaitul, Moise, Netra, Nicandru, izvorătorul de mir, Nikon, Nikon, Nil pusnicul, Onisim, Orenchie, Cel Minunat, Pasarion, Petru Gimpion, Simion cel Vechi, Ștefan, Stefan Seridos, Tavita, Pecioara, Teoctist, Teodor pusnicul. Teodora, teodul Timotei, Vach, Cel Nou, Valent, Valent, Valentina, Veronica, Theofan, Milostivo, Vitalie, Serida, Vasa, Veronica, Zosima, Zinon, Zosima, precum și pe cuvioși din Siria, Akepsima, Antioch, Antonio, Asclepie, Abraham, Akepsima, Baradat, Barnaba, Kira, Quart. Ciri, Damian, Domnina, Efrem, Siriu, Eusebiu, Eusebiu, Eustrati, Febronia, Iacob, Iacob, Sirianu, Ioan, Damaskin, Ioan, Dermokaitul, Ioan, Ioan, Pusnicul, Ioan, Isac, Siriu, Iulian, Limnie, Pusnicul, Maestimas, Macedonie, Mark, Marana, Marcel, Mariana, Maris, Maxim, Maron, Moise, Moise, Paladie Procopie de Capolitul Roman Melodul, Simeon cel Bătrân Simeon, Ravala, Salaman, Tihastru, Simeon cel Nebun, Ștefan Stefan Ștefan Savaitul, Talasie Tomaida Varadat, Vevea, Victor, Zevin, Ioan Isaurul, Longin Isaurul, Macedonian, Pavel Serapion, Teodosia să nu fie Zosima Fenicianul, care te-au cinstit, ți s-au dăruit, pentru dreapta credință au suferit crucea nouă, neamului lor au purtat și s-au nevoit ca semn că te-au iubit. De aceea, rugându-ne pentru încununarea lor, corunca ta a împlinit și te rugăm, ascultă rugăciunile lor pentru noi, pentru neamul tău cel sfințit.